Дейност и замисъл на природата 14 лекция от младежки окултен клас 8 година Изнесена от учителя на 30 ноември 1928 година София Изгрев Верен, истинен, чист и благ Всякога бъди и Господ намира мира ще изпълни сърцето ти с всички добрини. Размишление Теми за следния път Съществените различия между водорада, кислорада, азата и въглерада и съществените различия между почвата, водата, въздуха и светлината. Като изучавате различните отрасли на науката и различните области на живота, виждате, че и в науката, и в живота съществува мода. Какво разбирате под думата мода? Тази дума произлиза от латинската модус, която означава начин. Модата има отношение към външността на нещата, например към облеклото, към мебелите и предметите, с които си сложим. Външността не е съществено нещо, същественото е вътрешността, съдържанието. Що се отнася до дрехата, съществено е нейното качество да държи топло, да пази тялото от простуда. Дойдем ли до външността и имаме предвид колко е красива. Дрехата може да бъде модна, без да е отдабна, без да пази тялото от външните условия, горещина и студ. Обувките също могат да бъдат модни, но неудобни, тесни и да стягат краката. Трябва ли да вървите дълъг път с тях, в скоро време ще се откажете. Представете си три вида крака – човешки, конски и котешки. Случайни ли са тези форми или постоянни? Ако са случайни, те са временни, а всяко времено нещо е резултат на модата – Значи временните или случайни неща в природата също можем да наречем мода. Постоянните фарми пък вървят по установен ред. Във всяка фарма се крие известна интелигентност и колкото по-сложна е фармата, толкова по-голяма е интелигентността, която тя проявява, защото съдържа повече елементи. Разгледайте внимателно кръка на човека, на коня и на катката, за да видите каква е разликата между тях, също времено ще извадите заключението, че за създаването на различните форми природата е вложила известна интелигентност и замисъл. Както природата мисли и работи, така и човек трябва да съгласува своите мисли и чувства, за да прояви волята си. Между ума и сърцето има съотношение – затова човек трябва да мисли и чувства правилно. Само така той може да бъде активен, да прояви правилно своята дейност. Този закон действа и в природата. Забелязано е, че ако дейността на ума отслабва и зрението на човека отслабва. Децата имат по-силно зрение от възрастните, защото напрягат ума си, искат всичко да разберат и научат. Възрастният не се интересува много от външния свят. Той се вглъбява в себе си, мисли за един далечен свят, поради което обективният му отслабва, а с него заедно отслабва и зрението. Тревогите, безпокойствата също стават причина за отслабване на зрението. Защо трябва да се безпокои човек, че може да остане гладен, да се лиши от богатството си? Всяко безпокойство на човека показва, че той не разбира законите на природата, не вярва в нея и губи опора в живота си. Едно трябва да знаете. Законите на разумната природа са вечни и неизменни. Те се различават корено от човешките. Който живее в съгласие с законите на природата, никога не се изненадва. Изменили на тези закони, Човек се обезверява и казва «Не мога да живея повече, нямам условия да се развивам» и тъй нататък. Кое дава право на човека да мисли така? Това са предположения, които не търпят никаква критика. Какво означават думите «Нямам условия да живея»? Представете си, че имате една стамна с две отверстия. През едното се налива вода, а през другото изтича навън. Докато двете отверстия са отворени, водата влиза и излиза правилно от станната. Но ако едното се затвори, водата не може лесно да се влива или излива. Станало е някакво запушване. Следователно, когато човек казва, че няма условия за живот, това подразбира, че в него е станало някакво подпушване или втичането, или изтичането на енергите в неговия организъм е неправилно. Какво можете да очаквате от човек, който не се храни добре? Ако стомахът му не работи правилно, той яде бавно, без апетит и с неразположение. Както се храни, такава е и неговата работа. Ако искате да знаете дали даден човек е работлив, наблюдавайте го как яде. Колкото по-енергично и съзнателно яде, толкова по-енергично и с разположение работи. Между начина на храненето и дейността на човека има известна връзка. Щом е така, родителите и учителите трябва да обръщат внимание как се храни детето, докато този процес стане съзнателен за него. Задачата на съвременните училища се заключава в култивиране на ума и на волята на човека с цел да се създаде интерес и любов към работата. Задачата на училището не е само да даде знания на ученика, но те трябва да се приложат. На теория мнозина знаят къде се намират Китай, Япония, Патагония, Мексико, както и най-заплутените провинции и държави, но какво е отношението между тях, какво е значението им в космоса, малци не знаят. Всяка външна форма в природата има отношение към човешката мисъл. Тя има отношение към човешките органи, например, когато мислите, които са свързани с зрението, отслабват, тогава отслабва и зрението. Същото може да се каже и за мислите, които са свързани с слуха, с вкуса, с обонянието. Сръчта и и тъйнататък. Няма орган в човешкото тяло, който да не се управлява от известен род мисли и чувства. Като знаете това, пазете умъс и сърцето си в изправност, за да могат те правилно да възприемат мислите и чувствата, които идват от възвишения свят. Съществата от този свят ще помагат на човека до тогава, докато мислите, които са създали неговите органи, проникнат в съзнанието му, това значи да дойде човек до положение да владее своите органи и да стане господар на себе си. Днес всички хора се стремят да бъдат господари. Добре е човек да бъде господар, но първо на себе си, да заповядва на своите мисли и чувства който ги владее, лесно се справя с тях. Чрез мисълта той може да си създаде каквито органи желае, да се върне в първоначалното си положение, когато е бил създаден по образ и подобие Божие. Дойде ли до този образ, той сам ще види своето отклонение и пътя по който е вървял. Ако ученикът учи добре, ще минава от клас в клас, докато завърши университет. За такъв ученик се казва, че върви от слава в слава, от знание в знание. Защо? Защото е живял в съгласие с законите на разумната природа. Ученик, който не следва законите на природата, сам се осъжда на невежество. Вместо да се развива и да върви напред, той остава на едно и също място и се чути, защо работите му не вървят добре. Природата държи сметка за всичко и отдава на всеки го заслуженото. Като разглеждате трите вида крака, човешки, конски и котешки, вие можете да четете по тях като по книга. Само от крака можете да създадете образ на човека, на коня и на котката. По кръка на човека можете да определите неговия морален ръст, както и неговата интелигентност. По пръстите на краката може да кажете много неща. Големият и малкият пръст определят неговата умствена дейност. Помнете, в живота на всеки човек има известни мисли, чувства и действия, които постоянно се развиват, независимо от условията. Върху тях се гради животът на човека. Те представляват основа на морала. По думата морал разбираме здравословното състояние на човешката душа. В моралния човек всички умствени и духовни сили действат нормално, следователно морал и здраве са синоними. Моралният човек е здрав и здравият е морален. Физически здрав, а он си, на когато всички органи са в изправност. Той е в хармония както със себе си, така и с разумната природа. Въпреки това, човек не може да избегне страданията, защото има такива, които не зависят от него и за тях той не носи никаква отговорност. Отговорен ли е човек, че навън е много студено или много горещо? Не е виновен но той не може да се освободи нито от студа, нито от горещината. Като ученици, вашата задача не се заключава в търсене на методи, как да се освободите от страданията, но да използвате енергията, която се крие в тях, както и да изучавате красивите форми на природата. Като наблюдавате човешкия крак, виждате какъв замисъл е вложила природата в неговото устройство – като го сравнявате с краката на коня и на котката, виждате прояви на различна интелигентност. За създаването на човешкия крак са работили по-интелигентни същества от тези, които са работили върху краката на коня и на котката. Както разумните същества се различават по-интелигентност, така се различават и хората. Колкото по-активни са техните мисли и чувства, толкова повече се увеличава и интелигентността им. За това им помагат великите учени, писатели, поети, философи, музиканти. С мисълта си, те будят мислите и чувствата на обикновените хора и ги потикват към работа. Учените са доказали, че възвишените мисли оказват влияние върху външната фарма на човека, а специфично и върху някои негови удове. Например, Виждате как едно дете минава покри плодна градина и гледа надолу. Какво гледа? Иска да види има ли плодове по дърветата. След това гледа нагоре и вие казвате, че се готви да къса плодове. После пак гледа надолу. Търси камък, за да брули плодовете. Като го намери, отново гледа нагоре. Като наблюдавате как очите на детето се движат ту нагоре към дървото, ту към земята, вие правите заключение, че той има намерение да къса плодове. Ако някой ходажни гледа на гара към един от прозорците на третия етаж на къща, вие заключавате, че той е харесал този прозорец и го рисува. Но ако рисуването продължи няколко месеца или години, казвате, че е харесал не толкова прозореца, колкото друго, което гледа през прозореца. Ако видите, че някой астроном гледа към небето, ще кажете, че той наблюдава звездите. Каквито и заключения да правите, важно е, че във всички случаи патикът е любовта. Детето е влюбено в плодовете, художникът в някоя девойка, астрономът в небето. Различните мисли и чувства се отразяват различно върху удовете на човешкия организъм. Едни усилват зрението, слуха, а други ги отслабват. За да усилвате дейността на своите органи, допускайте в ума и в сърцето си възходящи мисли и чувства. Има смисъл човек да гледа към небето, към високите планински върхове, към чистите и буйни извори. Това гледане събужда светли и възвишени мисли в неговия ум. Благословение за човека да гледа красиви и велики неща. Всичко останало е мода, т.е. временно и преходно. Всяко влюбване е мода, защото минава и заминава. Някой казва Едно време обичах да чета романи, сега не обичам. Защо? Мода е била. Едно време обичах да се обличам хубаво, да се моля, да пиша красиво, да пея. Защо днес не обичаш тези неща? Защото са били мода. Модата включва несъществените неща в живота, но има съществени, които при всички времена и епохи остават еднакво ценни. Яденето мода ли е? Готвенето е мода, но яденето е необходимост. От най-ранното си детство до край на живота си човек все яде. Дишането, пиенето на вода, Мисленето, чувстването също са необходими и съществени неща. Модата идва само като спомагателно средство в човешкия живот, затова често се мени. Като не постига целта си, установената за даден случай мода, човек сами я сменя. Понякога и природата си сложи с модата като специфичен метод за постигане на някаква цел. И в науката, особено в хипотезите и теориите, има мода, която води към една съществена цел. Една от задачите на науката е да направи живота на човека сносен. Астрономията като наука дава ред научни сведения за състоянието на планетите, за разстоянието им от Земята, за влиянието им върху нея и т.н. В бъдеще тя ще намери начин, по който хората ще разговарят с жителите на другите планети и системи и ще разберат какъв е живота там, какви жители има и тъй нататък. Ще дойде ден, когато истинските учени ще разменят писма и телеграми с жителите на другите планети, които днес остават затворени светове за нас. За да постигне високите цели на своя живот, човек трябва да прилага своята воля, всеки ден да придобива нещо ново, но не и да губи или усъкътява това, което е придобил. Трябва ли човек да се прегърбва? Трябва ли да допуска да се изкриви някой орган на тялото му? За съзнателния човек това не е позволено. Ако стане някакво изкривяване, то се дължи на атавизъм, на влиянието на неговия дядо или прадядо. Как ще си помогнете, ако сте изкривили някой от своите удове? В смисълта си. Като изправите мисълта си, ще изправите и удовете си. Правата мисъл подразбира връзка на човека с разумната природа, с нейната дейност и замисъл да станете работници с нея. Интересувайте се от работата на природата, от методите, с които тя си служи. Щом вие се интересувате от нея, и тя ще се интересува от вас, това значи да се интересува и Бог от вас. И тъй, правата мисъл, която трябва да поставите в ума, е да се интересувате от дейността и замисъла на прирадата. Казвате, може ли човек да се интересува от прирадата? Не само, че може, но това е толкова естествено, колкото и ученикът да се интересува от своите учители и от своя директор. Естествено и слугата да се интересува от господаря си. Положението на ученика зависи от дейността и замисъла на учителите му, а на слугата от неговия господар. Ако ученикът не знае как да постъпва с учителите си, а слугата със своя господар, и двамата ще си създадат големи мъчноти и изпитания. Природата е учителка и господарка на всеки човек. Следователно, като влезете в нея, трябва да знаете какво иска тя от вас и как да я задоволите. Тя ще постави програмата си пред вас, а вие трябва да я изпълните точно. Най-малкото нарушаване на нейните правила и закони води към нещастие. Вие сте в дома на природата. Още съставането си от сън ще видите какъв е нейният замисъл за деня и ще гледате да го изпълните. Ще кажете, че искате да бъдете свободни, да живеете както разбирате. Трябва да знаете, че вашият живот зависи от този на природата. Първо тя живее, а после вие. Ако тя живее, и вие ще живеете. Тя е параходът, който ще ви пренесе на определеното място. Параходът ли трябва да бъде здрав или пътникът, който се е качил на него? Щом сте се качили на парахода, вие зависите от него, от неговото кръвообращение, от неговата артериална и венозна кръв, от неговата мисъл и т.н. нататък. Ако кръвообращението, дихателната и стомашната системи не работят добре, вашето здраве не може да помогне на парахода. Ето защо, влезете ли в природата, ще знаете, че вашия живот почива върху нейният. Щом параходът, т.е. природата мисли, чувства и действа правилно, вашия живот ще бъде в безопасност. Защо човек се обесърчава и отчаива? защото параходът му не е в изправност. С други думи казано, човек се отчаива или защото има криви разбирания за живота, или защото не е в съгласие за законите на разумната природа. За да се справите с отчаянието или опесърчението си, още като стенете от сън, явете се пред господарката си природата и кажете Каква е волята на моята господарка? Какво мога да направя днес в нея? Когато отивате на училище или в университета, чия воля изпълнявате? Своята или на вашите учители и професори? Вие изпълнявате волята на вашите учители и наставници и по този начин получавате знания. Те се интересуват от вас и ви дават светлина, за да разбирате нещата. Следователно, ако искате Бог, природата и учителите ви да се интересуват от вас, да ви помагат и да ви учат, и вие трябва да се интересувате от тях, да сте готови да следвате техния път. Няма учител, на когато да не е приятно и да не се радва на ученици, които се интересуват от неговия предмет. Казано е в писанието, «Всяко дихание да хвали Господа». Да хвалите Господа, това значи да се интересувате от Неговата мъдрост и знание, от всичко, което Той е създал. Щом вие се интересувате от Него като от професор и Той се интересува от вас, ще знаете, че няма по-велик и по-мъдър професор от Господа. Изучавайте природата във всички нейни прояви във всичко, което тя е създала. Ще каже някой, че не се интересува от малките неща. Малко нещо ли е да изучаваш човешкия крак и постепенно да слизаш до краката на всички млекопитаещи. Като изучиш устройството на крака, ще се займеш с изучаването на човешката ръка, око, ухо, стомах, дробове и т.н. Така ще дойдеш до нези велики закони, чрез които природата е работила. Не само това, но и нокътят крие в себе си велики знания. Ако го изучавате, ще видите каква голяма разлика има между различните хора. По формите на нокътя познавате дали човек гениален, талантлив или обикновен, песимист е или оптимист, морален или неморален, учен или невежа, упорит или отстъпчив. Ногчите на упорития човек са широки. На тях вода не се задържа. В това отношение те приличат на място, където водата се разлива широко. В тази вода, както в блатистата, се развиват микроби. За да се премахне заразата, водата трябва да се канализира, да даде път да тече. Упоритието не иска да работи, Никого не слуша, на никого не се подчинява. Как трябва да се постъпи с него? Как може да го накарат да работи? Като го канализират, тоест като го поставят при лоши условия на живота. Майка, баща, приятели, всички трябва да се откажат от него. И като се намери при трудни условия, той започва да работи, сам да си пробива път. Ще приведа един анекдат от българския живот да видите как живота учи хората на всичко. Двама млади, мъж и жена, живеели ухално, я ли пили и изяли всичко. Жената била мързелива, нищо не работела. Мъжът често казвал, Жена, укъсахме се, трябва да изтечеш нещо. Лесна работа, отговаряла тя. От време на време взимала по една вретено, за да преде. Изпрела едва три вретена, но те нищо не я ползвали. Трябвало да се тъче. Един ден майка я поканила в родното й село да отида с мъжа си на сватба. Какво ще правим сега, запитал мъжът ти? Как ще отидем на сватба, като нямаме дрехи да се облечем? Лесна работа, отговорила тя. Ще вземем големия кюб, ще го занесем до края на селото, а ще вляза вътре, а ти ще отидеш при майка ми и ще поискаш дрехи за мен и за теб и ще ги донесеш да се облечем. Така и двамата ще влезем в селото, облечени и пременени. Мъжът ти бил хитър. Скроило и една изненада. Като отиша опрек къщата си, тя го запитала къде е жена му и защо идва сам. Тя остана на края на селото, иска да дойдат парите да я посрежна с музика и песни. И това ще се нареди. Ще задоволим желанието ѝ. Тръгнали и държи, зурли, да посрещат дъщерята. Като чула, че свирят гайди, тя си подала главата от кюпа, за да види какво става навън. Силно изплашена, изкочила от кюпа необлечена и хукнала към дома си. Веднага взела хурката и започнала да преде. Мъжът ти се върнал от сватбата, сготвил качамак и поканил жена си да яде. Слушай, служи кашата на Рамо, нямам време да се отклонявам от работата си. Когато човек не иска да работи, да мисли, да изучава законите и замислите на природата, и тя постъпва с него така, както постъпил мъжът с мързеливата си жена. Тя го постави при трудни, мъчни условия, докато се научи съзнателно да работи, да мисли и чувства. Така тя го застави да се заинтересува от нея. Това значи да се свърши човек съзнателно с природата, да се интересува от нейната тейност и замисли. Това значи човек да се самовъзпитава и развива съзнателно. Изучавайте всички форми създадени в природата от същества с различна интелигентност. Така ще придобиете истинското знание, чрез което ще създадете и своите бъдещи форми. Това значи да се свържи човек с унези мисли на природата, които са създали неговите сетива, както и неговите вътрешни органи. Само така той може да бъде здрав и да се радва на живота си. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 14 лекция От младежки окултен клас 8 година Изнесена от учителя на 30 ноември 1928 година, Сафия